اللهم ارحم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ولول اوږ د تممل ساانی یف قب کوی ر ید عمار صورت کا سر مکی صورت په ترتیب کې ی تم نمبر دی او پظول کې پ لسم د دې سورته بل نوم دې سورته النهر د دې سورته د مخکی صورت, صورت, صورت, صورت سره ربط اور مناسبت مخکی صورت کې د اخلاق رزیله او بیان شوي چې دی دې د قیامت تکذیب کوي یتیم ټټیلې ور کوي د مسکینانو په طعام تی زین ور کی رياکار دی نو اوس حدیثورت کی مخ کی خودا دغه اوصاف او حاملین او ته فویل ذکر کو دل تاعد اخلاق حسنا حاملین او باندي نعمتونه ذکر کیا دارنګ مخ کی صورت کی د دې منکرینو اگر بوخل او شمتی ذکر کړې وا نو د صورت کې وایي چې اعتوینا کل کوثر قلم ډیر صدر کړی ډیر خرچ کوا مخې صورت کې فویل للمسولین نو دې صورت کې وایي فسل لربک مس صورت کی, کی وی و یمنعون الماعون دی صورت کی وی وان حر قربانی کا سورۃ کاثر دا مشتمل دی پدریو ایتونو باندي او قد صورت کی 42 حروف دی قرانی کریم کی دری صورتونه دی چه اغا مشتمل دی پا دری و آیتونو بانده مختصر صورتونه دی یو صورت العصر دی یو صورت کوسر او یو صورت نصر عصر, عصر، کوسر او نصر د دوالو و پاخر که را, را را دی صورت کا سر د خولاسهسه ده په دې صورتت کې پاک د دوه خبرو عمل کلی دی او فغې باندې د دوه اامماتو واده شوي ده د کومو دوه خبرو عمل یو <coughs> پسول ل ل کا چ موس کا وقف لربل را وان هر او قرباني کا وا یعنی بدن الله له له مال الله له له نو الله به پتا دنیا متو نو کی یو پتا تا کوثر بر کی دیم سات دشمن دا جړړې بغوسي کی جډه کومنا او پاری دو انا صورت کانسر کسی دی؟ دو حکمونا او دو انامونا دو حکمونا کم بدن اللہ لاؤ لگوا او مال اللہ لاؤ لگوا نو الله رب العزت با تا تصدر کی کانسر بدر کی دشمنو جرل بری غسی کی دی دو دوی دو مخلاصا پدی صورت کی مقام محمد پیغام محمد او انجام محمد صلی الله علی وسلم ذکر شوی صفکه ذکر شوی مقام محمد پیغام محمد انجام محمد گویا چې دا صورت د نبی رسلام مستقل سیرت, دا دا سیرت ده دا صورت کوسا دا پور سیرت نبی دی بیا چې دا پیغمبر مقام بیا دا پیغام او بیا انجم سورۃ الکوسر د نبی اکرم صلی الله علیه و سلم د تسلی دا نازل شوې ده مشرکانو او نبی تا رسول ته اذیتونه رسول کل کله بیوی دا شاعر دي قلبېوی دا ساحر دی قلبېوی دا, دا کاهند دی قلبېوی دا, دا مجنون دی قلبېوی دا, دا مفتری دی قلبېوی دا کذاب دی او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نعمته هم نه برداشت کيه دو د محمد په ذيب مذمم وي د محمد معنی څه دا ارز استایل شوی شو د مزمم ما نه د ارزې بدوي لشي وي د دې پیغمبر رې سلام هغه کوم شخصیتو خاتم الانبیاء دی امام الانبیاء دی ساقي سر دی صاحب معراج دی ګور دي ظالمانو دا غنوم نشو برجښ کولی دي کی هر داوی او مبلغ دم تسلي شو چې صالحه له خلاف کې په دې محبت کیږي وګوره حیات پیغمبر علی سلام نوم دانش او برداشت کولی دا رنګه کله په نبی علیہ السلام فسر مبارک کې ولا خوره چيو کله وتفلار کی ازغیه چي کله ورله فسط باندي ګندونه چيو په شعب ابی طالب کی دری کله کېټ کړی دی سوشل بایکاډ دې نه کړی دی, دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ناری نو اولاد هغه چې په پیدائش ابزر وفات شو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا لکان د خدیجه کبریه رضی الله عنها یو قاسم او یو عبد الله هغه پور کوټوالي وفات شیو یو بچي د ماریه رضی الله عنها دا دغور ابراhimیم د دارنګې دی خلکو به نبیر اسلام ته پیغور ورکو چې ک دی به ملشي ب غمه به شو نه عسم ناری نه اولا دی نه شته د به نسل ختم شي په د پغور سری خفه شي چا ته به پیغور نه کې الله دا صورت نازل کو محبوبه ته مخه په کېږا تا ته به دخیرې در کوم یا تا ته م خیرې در درکی دی وئی او و چې ستا نه سب به نه چللیږې مخکې ستا نه سب د قیمت د پوری پورې چلیږي او هر چې دا بولله بد ډله ده د ژړی به غس کوم د نه سب دا به مخکلا نه شي ان نااک کا سر یقیناً مونگا درکړی تا تک اوصال یا بدر کو تا تک اوصال اوصال ویلچي کی خیره کثیر تا خیر کثیر بیا د مسداقات څخه مختلف مفسرین ذکر کړي یوم مسداق د دی قومه کثیر تعتبال لا ډیر غټه امت در کی ښا نبی ری سلام امت با پتول امتونو کلوی امتی نبی ری سلام فرمایی چه ده کیامت پرز با بازی انبیار روانی چا سر با لک خلقی چا سر با دیر خلقی وی بازی پیغمبران برایشی یو امتی بیو سرہ بازی پیغمبران و سر با یو کسی او بیا بازار سے دا دیر دنیا را روانی ای ما تهویللي چې دا ستا او متې او دا په خپو مطبانې فخر کوم نو د کا سر یو مزداد شو او متې کیرره دارنې د دو مد سفااتې کیرره نه نه کلل کو سره نهبییر سلاممونمت تک ډیر س پات درکي س پاتې کره ا تمام سپات چې په مخو پې غمبررانو کېوا چې تمام پې غباررانو کې کم سپاتو هغه ټول په نبی اسلام کې را جموو ليسسه على الله ب مستط کرن او مععاله مپ و دي ځکه هغه قدي والوي ان شکن في محسی نه په جو هرخصې فيه غیر منقسم او ګور یوسف علی السلام تعالی حسن ورکړلو او نبی رسول الله بازی روایت کې راځي چې ماده میراج پشپ یوسف علی السلام ولی دو د دې او د دې نیم حسن هغه ته ورکړي شی او نبی رسول الله د یوسف علی السلام نم زیات خيسته وو نو حسن د نبی رسول الله دا وګور موسی علی السلام تا الله کونټه ور کړې وا چې دریا کانی تیرا وا چا دول شي نه تیرا وني شوې په یو مقام کې صحابدي مجاهدين دي ابن شاح نبي عليه صلوات و سلام په لوږه کې دغه د غوتي کې خاو دي او بواره د بو شورو کې الته د کونټه نوو دلته د نبي عليه سلام د اصوابع مبارکونه د غوت مبارکونه برواني شوي دا وګرا ده سلیمان علیه سلام معجزا مارغانو و سر خبری کولی نبی علیه سلام تکانو سلام کلی نو نبی علیه سلام سر اونو کړي کلی سره و کړي دي د دی ده عیسیٰ علیه سلام معجزا چه قبر تباورد ادھو دو او ملی تبایوی قم بی اذن الله دا اللہ پا حکم راپور تشا اغمالی برا جک شو نبی علیه سلام و سلام دکه جوړي یو تنوع اغيله به ډړه والا چې واض بیان وکاو نبی رسول الله تا چې کله منبر جوړ شو چې نبی اسلام په منبر کې ناستو یاره دک جوړه تا نه چې شورو کې جړې شورو کا نبی رسول الله تا الله د سیر صفات ور کړیو زه ته حسن ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي و اخسو من کا لمتهرق تویني وجمعو من کا لم تلیدن سا او خو لکته مبره ام من کل عاب کا کاقد خو لکته کا معتهشا او لدارې نبییر اسلام ته الله صفااتې ک راور کړي دي در مزداک اصحاب الله رب العزت و تدیر نران صحابه ور نران مرګری و ته الله ور کړیو دا یو د کوثر میزداق اے پیغمبره ایتاله پیغورن درکې که کاسم نه ستا بچی عبد الله نه یی په دې مخفقیګه ابو بکر شته عمر شته عثمان شته علی شته موویہ شته حمزه عباس دی حسن دی حسین دی دا حجت الویدہ پا مکا نبی علی صلات و السلام ایک لاک سدپاسا پزرگونو صحابا دا غین ایرس خطوان نغستو دا پزرگاو دلکونو نسیوا نو یوم ازدک صحابی کرام دا کوسر یوم ازدک نو صحابی کرام دا قرآنی خلق دکا دا کوثر بالمص دا قران اے پیغمبره تا تا موږ قران دا قران ډیر خیر دینو الله فرمایي چې قران په ورکوئ شو فقط اوت ی خیرن کثیره دغه خیر کثیر ورکوئ شو دا رنگي ډیر اولاد دا کوثر یوم ازاد ډیر اولاد اوګ را د نبی اسلام روحانانی اولاتڅونه دی دا ټولو مک د پې غمبر روحانی اولا دی د نبی جسمانی دی. اسلام جسمانی اولا اوګه دختري د پېره ها نسل اغ به کثرت سره دی د سربل مزد دیې اسلام چې الله د غې تکیل کلی دی یومه اکملته لکوم دی د کوثر يوم المزدك المنى اے پیغمبره تاسمی دیر المنى درکړي دي دا رنگي د کوسر بل مزدک مقامی محمود چې د قیامت پر د خلک آدم بابا تر شي جدي ر سخت ترز د ګران رزدا الله ته وې چلي کی صاحب شروع کی ادم با بابا بوئی اینی لستو لی ذالکا نو علیہ السلام تلل شے اوئی آو اینی لستو لی ذالکا خلیل تلل شے اینی لستو لی ذالکا نبی ری سلام تا با خیر کرا شی نبی ری سلام با اللہ لپس اجد پریوزی او الله بو تو اے حبیبہ ارفا راسکا سر دی پورتکا چه سسوال که اگا ما نلی شی چه شفارس که اگا قبلی گی تا مقام محمود وی یا دا دار دا کؤثر مزداګدی بل مزداګ د کؤثر د دنیا او اخرت خیرونه د اسلام بقا د جنت درجات بل مزداګ د صورت د صورتم خير کثیر دی د دې تفسیر کې د اخرمي جناغ دا انگی د کؤثر بل مزداګ خلق عزویم ای پیغمبر تات اللہ دیر خیستا دیر بلند اخلاق او کردار در کلی دی او دارنگی د دا دی بل مزداد حوز کاؤسر دی حوز کاؤسر نور مزدادکاتی مشتا و دی جمعی مبارک رز دا اگه طول چه بیانی طول وقت برا نفاغی او لگی بیا د دی یو مزدادک دی حوز کاؤسر حوز کاؤسر دا یو حوز دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگی با پخپل التولاری شیخین با وسری ابو بدکر عمر او پخپل لاس با دغه دغا حوزکاو سر جامونت سیمی پیغمبر با پخپل لاس ور کئی خپلو متیانو تا خپلو تا بیدارو تا او دا آغا حوزکاو سر د بو بارک رازی نبی ری سلام فرمائی احلام من العسل داد دا شافت نو خوږی دی او ابیض من اللبن او د پیاونا زیات سپینی دی او د اره او سر چې کم گیلا سنو جامون دی کعدد نجوم السما داد دا اسمان دستور دا پشامتی دی او چا چې ال یو يروبوس کلي د لو بیاڅن ده نه لګیخه او نبی رسول الله صلي و سلام با ال تیی او خپلو مدته بناارې وي حالوممو ایلي یا حالوممو ایلي یا ز او متیانو دلته راې دلته راې چې دلته را ځې دلته دا اواز بهڅوک کوي نوبیر اسلام دلته را ځې دلته را ځې دلته را ځې پ غبره خپل ملګري خپل ملګري اغا چتا تاسو ملمنو ثوای مخ کی تاسو لګلغره مخ کی شي کنه ای ته باسانې لګلګ مرګلی را مخ کی شي احالی زین لګډه کی لګلګ را مخ کی شه محترمو نبی رې صلاتو والسلام با ال تلګی آی اواز با لګی حلمو الیا حلمو الیا ودل تراشې دل تراشې پدی کی با یو دلا دې حوض کوثر نه اترو لشي سب او کلیشی د دې حوږي کاوصر نبا یو ډلا او ترول شي بس هي حدیث او دا احاديث په کثرت سره دي چې کله دا ډلا او ترول شي او دا سی بد ترول شي لکه سړي چې د پټینه پر دې څاروي ترې په کلا را کلاږي یې سارو لږ اخوا شي کنه بس یو دوی ست تا کړئلې دی غنم دے راشنشوی دی او اغه لګډی بی زیرا وری دی تاسو ته اګړو بی زو مختاربو لګدا ته اخواشه دا څو خلک وې چې خلک سکی په چوکې وخی کنا دا شانتی دی په سے به ډنګی راغسي زرزه اخوا اخواشه رانشه او ز کوثر اخوا تا الله اکبر کبیره نبی رسول الله بوید دا زمو متیان معلومیږي اوسیحا بی اوسیحا بی التا موسرد اومد غم دی داخو زمامر گری دی زمامر گری دی نبی رسلام تبوی آوستا اومد یان دی خود تن خبر تا تا پت نشتا خلقوی پیغمبر خبری گی که نا پیغمبر خبری گی پیران خبری گی ملنگان خبری گی ملستاد حالاتو نا خبری گی تو قرآن و حدیث تراشا چی اکید دیو ویندلی شمارا نبی سلام تبا لشی، اسلام ته به اوویللي شي که خبره نه من نو اسلام نه ې نبیر اسلام ته به اوویللي شي لا ت دریته خبر تا تفتهنیاف نشتا نبی ته به وویللي شي تا سو جواب نه لې غورې چې رژموده رو لکه بیا صحیح ده نبیر اسلام تبا اوویللي شي د الله د طرف نه ان دا الفاظ د ان سره یادوي صرف ختم کې دا وا مقصد نه دي دغه دا واگانو رسمي رسمی ته دا واغاني اصل دا عقیده د ذکل پکار دي انك لا تدري ما احدث بعدك اے پیغمبرات نه خبر تا پته نشته چې دي خلکو استا نارستو په دین کې نوي نوي کارونه رايي شري ستاره امت خو دې خوشي یو کار تا نو کړي تاسو صاحب نو کړي او د خلکو کولو په دین کې چې کوم نو کار خلق کوي کنه اغه تبدت ویلیکي صحیح وتا او د کوپر او د شرک نارسته خطرناک جرم دا بدت څنګه بدت ویلیکي جه احداث په دین ته غیر دین ته دین ویل پیغمبر علی السلام په یو کار کې ثواب نه دی ویلي او توی که ترا جمع شوی د جمعې شپه او बिजلې دی مړی کی او بس هاو هو دی جوړ کو الله هو الله طالب فریضه ن ثوابون ملوی د داکارو پیغمبر نه وکړې نه داکار صحابه کرام وکړې کمکار د جمعې په ترا غونډې دل او په جاهر او په چېغه سره ذکر کول دا پیغمبر نه وکړې صحابه کرامو نده کلی، تابینو نده کلی، زمونگ اکابیرین دیوباندم نده کلی، مدنی سیب نده کلی، شیح الهین سیب محترمو پا حرمینو کم دا نکیگی؟ خودتا تا حپلکی دا حرمینو نمدونو نپرد پیدا کړی ری، دیر حلک دا حرم ایمام بسینیت نتولیخا وی دا دا کی دا غلطه دا؟ یه تا بسوه چه پا حرم کې مخی کی گی مستا دا کی دا غلطه دا؟ محترمو دا کار زمون په تبلیغي مراکز کېمن کیږي کوم ځای نه کیږي نزمون په تبلیغی معمولاتو کې داشه چاله کا تاسو په لاره درود پاک وای او لا اله زطات د مشرانو او اصول وې ما تاغه تن رازي چې د مشرانو او د اصول نو او چاليږي راتزان تک تبلیغی وې لږ نظرسانانی که واپ خولو معلوبان دیته را شې نه چې تا ت پته وولي چې زه تبلیر من نه او که ته تبلیغ تا ټول کارونه تبلیغ دا مشرانو خلاف دی زمون د تبلیغ مشران وي سیاسی جلسو سوور کې به من دی نه وقعئ سیاسی جلندې به نه لګئ کهڅوک ب کې شک ی درېږي چې به مشران داسې نه ووي یا راض مشرانو خوا ته ځو ته دای خلاف نه توسې سیاسی جماعتونو سره منډې وې جنډې راغستې یا تبابیا مسلم ليګي توار شي کرا چې راځه غشتې مون سره شریک شه دا خو تازه تبلیغ غملما ته کملہ دا خو تازه تبلیغ اغه پروگرام او میشن دا غې د عملا د پاسره ټوپو و نو ته تبلیغی شوی اره بیا ځان دغه میشن ته منسوب کوا بیا زما تعلق یو سیاسی جماعت سره دی بیا بستا خو د پی ټ ای بیا بساخ واطا جماعت اسلامی وانا راشی چې هغه یو سیاسي પાર્ટી ده نبي د محترم هو پر دین کې نوې کار پیدا کول دا जाहीर تریکې سره چې د تدرز دی رض یو د شپې تک سیسم کولې وي خلک مو را جمع کړي نبي عليه صلوات و سلام خپل اعتکاف کلی دی او اخیری اشارکه کلی دی او نئی د قضا کړي پیغمبر علی سلام چې سونه مودا په مدینې مو نو ورکه اتیکاب نبی پری خودي اے محترم خو پیغمبر علی السلام دا کار نبی کړی چې ال نمونه لیکه چې اتیکاب تبسوک سوکراځه او ډیر خلک به یوز بلځه ناراض شي زمون په ملک دا سیزم شروع ده خاص هغه خلک نو ورکه د اجتماعی اتیکاب پلان کیږي چې 4000 کسان اتیکاب ته کې ناستو په اتیکاب کې اصل خبره تبدل دي صرف کی چته پنځه خیر تیار کې ځان ته اوازه وایي چې ته ځان ته عبادت جړه دعا وکي د پیغمبر علي سلام د طریقو نه اوټ او اور سنا د سفر په میاش کې چوریکا ولا دارنګ مړو پسې جمعي ما خامونا سلوختي کې ليزي قبرونه په خوله دا بدعت دي دا بدعت دي نو نبي عليه و سلام تبا اوې لشي چې اے محبوبہ انک لا تدری ما احدث با دکا ته نئی خبر داخله خستانه روستو بدعتان شویو و سشيو دې خلف بداعت کول من عزید امر بکر نه یادوخه چې کوم متزم اکابری نه دیوبن بدعات وې اغد تیادو چې کله دا نبی رسول سلام ووري نو اولی شوی رازې دل تا رازې دل تا رازې بیا سوي او سه هابي زمام مرګري دي زمام مرګري او چكله دا ووري چې دي سګري په دین کې د ځان نه نوې کارونه پیدا کړي د ځانې ثوابونه جوړ کړي دي نو اس نبي رسول الله وې فسخ قل لهم پسوخ قل, قل لهم لمن غیرا بعدی دینی تبا دیشی برباد دیشی آغا سوک چه زمانه رستو دین بدل کرده خواه دین خواه اللہ کامل مکمل را لگلیو پا دیکی دروت تری کمونتا پیغمبر خودلی دا دروت را تخوددلی دا آزان را تخوددلی دا دوائی را تخوددلی دا خیرات را تخوددلی دی دنی كاتری کې غوډلې دا د مړي د پنکې دوه طریقې غوډلې دا ته پخ پلغه وخه چلېږي د اول نوال تر اخره پورې پیغام کې صاحب لافه شریعت او دواګانو کې صاحب لافه شریعت دواګانو کې باخر کې وای به حرمت سید المرسلین الکن دا به حرمت کې ته پېو دوا کې پیغمبر خودلې شي کدي او خودلو راشه نقد انعام وصول کړه دا پکه نشته دی وي په دې ځخاله کسو زوما نه پدې مونږه نسو زو په دې ته ځان سوږه ته پیغمبر خلاب دي وکړو خدي په درودونو کې د ځانه درودونه میډین پاکستان درود میډین انډیا درود درود تاج دي درود لیکي دي درود ماحیده او اوسوبې دا پلان کیس بر په خوب کې چې په خوبونو کې تالس برغان خوب بیان کیه اغه له درود نوي لګيږي ها دا دین دونه کم زوره دیارا نو دغه بدعات دی نو نبی ریسالات و سلام با وئی پسوخ کل لهم پسوخ کل لهم پسوخ کل لهم اللہ دی مونگو تازو دا پیغمبر پا تری کوک لکی ځکه زمونږ د تبلیغ مشرانم وئی د نبی ریسالات و سلام پا نورانی تری کې د دوال و جان و کامیابی دا او پا غیر و تری کوکی سراسرنا کامی دا نو کوثر د مراد هاو د کوثر دی الله دی مونږه او تاسو ته تا د خپل حبيب محمد صلی الله علیه وسلم فلا سرا د کوثر دک جامون نصیب کی انا اتینا کل کوثر تاسو بوي چې دا د د ډیر مزداکات ذکر شو کنه نو دو مزداکات یاد کی اے په دنیا کې کوثر قرآن باخرت با کې کوثر حوضه کوثر دنیا کې دا کوثر را واخلہ کم کوثر دنیا کې کوثر څه دی نو دا قران دنیا کې را واخلہ دا نه چې زدان ته او قران نه راخلی او دا مسلمو سره یاد کې چې څنګه مصفرز دی چې څنګه روزه پرز دی چې څنګه زکات پرز دی چې څنګه حج پرز دی دا رنګ هر مسلمان د قران کریم مانس د کولم فرض ده که مساله په سنې وری دي ته قرآني كريم مانس د کول سره دا فرض ده نو که څوک فرض فریدي ګنا کوي کنه کوي که څوک فرض فریدي نو ګنا کوي کنه کوي تاسو اوسه پر په دې جون کې سوکلی دلی چغوی رمزان را نتیریږي او که کې مغفرت او نشا نو بیا خو تبا یما ربا نظر می غلط استعمال شوی زما بیا توبه ربا ګونه می غلط استعمال شوی ربا زما بیا توبه او ربا دیر سلوې پنزوش په کتاب زان نه دی پوي کړی دا ګناه می په کتابه کړی دا مظمکاو وسره پدی گناہ کې مبتلاوم روزه مې نیولا وسره پدی گناہ کې مبتلاوم طواف مې کاو وسره پدی گناہ کې مبتلاوم تعلیم مې د پزې علم کول وسره وسره مبتلاوم کال مې تبلیغ کې لګاو څلور میاشتې مې می لګولي سي روزي چې لې مې لګولي وسره پدی کې مبتلاوم زکات مې ورکاو د جهاد میگو خوزان می په قران نبو کو رب دا خو می بلا کال گوناه کړی دا رب حضرتین توبه و سما بیا د فارمزداس کار نکوم د قرآن د کوم دا کی تاسو وګی دلته وی چرابا دین دار و ما د دین کارونه کول او دا ګناه می کولا دا اعظم پکو چې نم نه باد بل دی ګوناه ن توبو با باسو خو دا دا خیر خوایې خبره دا دا په ځان بده مګنه د قرآن ترجمه ایک کور که از دکوا دارنگی دا محلی د عالم سیب ندیز دکوا چې سوک په قرآن پوئی گی دا غن از دکوا یو منت و تا روزانه ورکا یو منت یو یو تکی شورو که چا چا عظم نیچه قرآن بز دکیو یو منت ورکا یو یو تکیز دکول شورو که نو په دنیا کی کاؤ سر شو قرآن كريم دا قوصر راواخلا دا قرآن راواخلا اخيرت كي بتاتا دا حوض كوصر نا دا پیغمبر دا مباركو لا سنونا دا جامون دا قوصر ملوشي انا آتوه نا اكل قوصر جتو اس مانه كي نو آتوه نا دا خصيغة دا مزيد من در قوطاتا یا در قرمو دي تاتا قوصر قرآن او كي حوزي نو حوزي كوثر غلانة دي ورک لشيوه إنا آتوه ناكال كوثر يكينان منغا حكم كريتا تا پا در قولو دا حوزي كوثر ايه پیغمبر علیه السلامة تبساقية كوثر نو دا مقام محمد شو سو شو تبساقية كوثر فسولي لربك وانحر فسولي لربك منز کا وقف الرب لرا منز زکر کا مراد دا دینا عبادت بدنی دی خو با بدنی عبادتونو که دا منز دا احم عمل دی تکا دا قیامت پرز باول دا منز بارک تپوس کی, کی او دا منز دون احم عبادت دی چه قرآن کریم که دی دیر تذکره شوی دا و یقیمون سوالاتا اقیم سوالاتا والمقیم سوالاتا نو من ذکر کا مراد کہ نہ عبادت بدنی دے مراد کہ نہ سدی یعنی بدن دے رب دفارو کڑوا او دویم ون ہر قربانی اوکا سن دا قربانِ حکم اللہ پا قرآن کے کڑے دے دا قربانِ تذکرہ لینال اللہ لہو موها ولا دماؤها ولا کیینالوہ التقوى منکم دا سی وخر روان دے دور دا, دا میڈیا دے دیر نوجوانان دا غی استازان او شیخانم بس پیس بک دے و گوگل دے دا یاد ساتے سنگ چی دا کال دعا پا دی میڈیا دیر نوجوانان اری ایمان را وللو اغي ترا اوپر خندنې شروع کی تراوی په کې چارو هستی تراوی په کې نشا دا بم وری خار کسکال نینو بیا چې قربانی په کې چارو هستی دا خدای الله حکم دی ون هر قربانی ذکر کا مراد دینه مالی عبادت دی شمال دفل رب د پارا لگا وام و هر بدنم دا الله دا فار لګوا نو هر قرباني کوا یعنی مال دا الله په لم لګوا نظر نیازم چې ورکه پنوم د چا ور کوا د یو الله مال دا الله پنوم باندې ور نظر او منقستا دام دا الله پنوم باندې ور کوا. دا الله نه الاو د بل چا پنوم باندې نظر و نیازم ور کوا مالي مونږ باندې کو ته دعا کو خدانن اخیری نشیس سره دوره تفسیر د سریډه غوالي چې نه بس کولې بیا و ماو تا دا دون وق قران سره ورکو باغه د روجي برکت وو د دې درس برکتو وو مرګي بسار او بجې راتلو یوي نیمه پوري بناستو الله دې ټول مرګرو دا ناستہ قبول کړي نو د قران نغه دګډیر وق نه جدای شو ن د سړي لغ غواړ چې لیاو په کې ون هر مال داله په نجررو نیاز داله په نوم ورکوا د الله نه ایلاوه د بلچا چا په ننظررو نیازه ورکه که د بلچا چا په نوم دی منته ورکي یا وررکې دی سره سړی داې اسلام نه خارج کېږ او وړه خبره نه ده س کېږي ور سره چې ته دا مالګمې منلی ده چې ته دا شم م منلی ده دا ثیل می منلی دی دا غلات می دا بل چامن علی دا چه پراتی می منلی دی دا چی لی می منلی دی دا گډ می منلی دا الوام می منلی دا دا بز درگاه اولم دا کار می او شو د اسلام ندیس سره سړی او زی او دی ته کریم او پیری حرام ویلی و ما او حل به له غیر الله او یو روایت خطیبی بغدادی ذکر کړی دی چونکی مسله را کیدی را چ مون خدام تراګلی یو چې ځان سره صحیح عقیده یو څو خطی بغدادي رحمت الله له اږي رساله الکفایا په علم الروايه په یی روایت ذکر کړی لري چې دوکسان پلار روانو نو مخه ته درګاراله په یی منجاوران ناستو تو هغه منجاورانو ورتوی قربا قر سم ننځته نظرانه پیش کې اخریم سره خوشنیشته اخریم خالی لاس بنته ریګه ها خالي لاس نه تېږ او هم دی درګونو کې دبي مبیخ که نه نظررانې شکررانې دی کې واچې او خالي لاسونه متیېږې غوی مونږ سره سشته دی نه هغې ته قریبا وله بابا ننظررانانه را اولے اگر چې مچ یو مچکلی نی غ یو ته دا خواسانه خبره ده یو مچ راټین کو وي دا رهدممه نخته او ته ته اغبل ته ته هغزه دا نه شم کولی زم ما خالق الله ذي مالک مي الله ذي رازق مي الله ذي او منصب الله نه علاوه د بلچا بنوم کوم هغه مرګرتي سړيږيرکي او په غزي اوالو سړي او کو په دې روایت کې دي چې دا یو مچ باندې دغه یو سړي جهنم ته دا یو په جنت تلړو یو مچ باندې چې مچ درگاه تورويش ته نو چې تاسو شمه وړي او چې پاراتي او چيلي او بسکوري او الت نظرانی منښت وړې دی سره بسکه او دا خبره چې څنګه قران کې دا څنګه احادیث کې دا یو روایت کې راځي په هغه چا لعنت دي چې څوک د بل چې په نوم منښت کوي نو قران حدیث ګوستاځي نه جوړ شوی نو راشا د پیرانو خبره تذکرۃ الابرار والاشرار دا د خوند دروازه بابا کتاب دی او دا رنګي پیر بابا علیه الرحمت دا د دې فشریکه کتاب دی دا خون دروازه بابا ملفوظات دي پیر بابا را جمع کړي دي دارنګ هدايت الابرار د پیر مانکي بابا جي رحمت الله ره دا اوليا دا بزرگان دا ډېر لوی خلک دي ښه اوليا بزرگان نه منی کار دا ګوري مسلمان ني ښه اوليا بمنه باباګان بمنو ځوانان بمنو مشمان بمنو ټول بمنو ښه ولا ته خبره برچمنو او ور افوشه کړ دي ټول ذکر کوي چې چا د الله نه اللاوا د بل چا فنومخته وکه سااروي چېلی ګډه دی د غیرله فوم الال کو نو اخون دروي زبابا پیربابا منکی بابا شامنصور بابا هغیکر کوي په ذاب هو مشرې کوون د مسلو کې به د چالی حز م لاځ نه کې ګوري ازګته یاره دا سختی سره به نی پکار دا بخ په جختاک بایانې او وڑی خبرې نه دي د اكيد په مسالې کې نو کوم پرومایز دیږي بچا سره کوم پرومایز نکې نو پیر بابا مانکی بابا شا منصور بابا دی ذکر کوي یا فذابهو مشرکن چاچی دا چیلي د الله نه الاو د بل چپنوم علال کو دا مشرک شو سشو ویتاسو هر چاته مشرک و یا دغه دی باباگان ویلی نو زه د باباگانو خبره کومه دی خلکو تووی دی باباگان نه بابا منی او که سره باباگانو خبره نه منی ته بابا منی معلومه دا جو ته د باباگانو دښمنه ته د اولیاءو دښمنه ته د اولیاءو خبره نه منی سوای پس زابو مشرکون چاچه دا زبحو کا د 40 ششو دا شو کوئی پیر بابا وای دا شو کوئی اخوند دروازه بابا وای دا شو کوئی مانکی بابا وای دا دا بابا غانو خبره دمو سره یاد وکا او کله چاشه کی کتابونه ما سره شتا د پیر بابا ام د اخوند دروازه بابام ام د پیر مانکی بابا ام د شمسور بابا ام شمسور بابا وای په بل اجماع صحت او حرام البرهان څخه نو بابا غان وای دا ذبح کرن شو مشرک شو والمذبوحات ميتتن دا کوم چې دی علال کو نو دا مرزاره شو ابله یو خبرم کړه ډېر سختا ومراته باینہ پدې سړي خزر ته لا کښوا دا ولې خبره دی دا تاسو اختلافي خبرې چيړي طاله دا ذهن سوق جوړي اغه سړي خو چته مونږ سره ملاوګه کنه یار اتو تغیر چې زو دا خبره و مخامقو که مال <سؤال> زین که گندونا چه پا ما بان ابتراک انتشار خوره وی دا خودا اولیاء بزرگانوی چه چې دی ساڑی سو شوا خزا پی تلاک شوا نو بیاو پا کی نکاتا از اکول پا کاری خوا سولا مسلمانان دا سشتا چه اکیده گند شوی دا نو ون حر مال دا اللہ پا نوم بانده اولا گواب ان نشانیه که هوا لبتر دا پسولی لربک و انحر دا پیغام محمد دی دا سری پسولی لربک و دا پیغام محمد ان نشانیه که هوا لبتر دا انجام محمد تو دا کار کوا دا خپل پیغام مخیر سوا ان نشانی اکا ہوا لبتر یکیناً ستا دشمن اغاب ابتری ستا دشمن با مندواتی ستا دشمن جنل با غسکم دا نسل نه نسل ندی شوي او د نبی علیہ السلام نسل دا به د کیامت دا دی پوری بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایوها الكافرون او آیا اے نبی علیہ السلام اے کافرانو د صورت کې اعلان بایکات دی دا صورت به ترتیب کې ایک ساو نو او پهونوزول کې تلسم دا دی صورت یو نمې صورت اادت کاافران دغلی او نبی اسلام خواته و را زه خپل می یو کمپرمیس کوو یو کالب به ته زمونږ د خدایان ععبت کې نه یو کال به مستا د کوو اللہ پر جواب کی دا صورت نازل کو قل تور تو ہوا یا یا ایها الکافرون اے فقود رنو وقوم مسلمانان ہ سنگمانه بکی کم خلقت دا قران دا مزاج نه واقف نی کنا اته دا سڑے مشرک شو دا شرک دے دا کو پردی یرا تا تو شی پتوی لگی گا رضی خوا سمجھ خلقت کافراں کئی او خلقت مشرکان کئی اغتوی ردی مانکوا چې ای پیغمبر خلق تو آیا یا ایه الکافرون ایدر نو غو مسلمانانو چې خفن شيخه دا کو قرآن تر اجازه دا قرآن مزاج معلوم کا لګو یو سړی خوب پر کئ شرک ایو او تب دانه وچ دا شرک دا کو دی دی دی صورت پدې کې دی د شرک نه د فال تکمیل د توحید او قل دا سیغه د مازیده که نا ای طالبان و قل سیغه دا د امر امر الله وی اوه یا اللہ سوی سوه یا دیتا یا ایوها الكافرون اے کافرو خکاروه تاوی چه اے کافرانو اس کافر چاہتاوی یا یہودیان کافر دی که ندی نسوارا دا پیرانجان کافر دی او که نا او مجوسیانو او مشرکان کافر دیو کنا او چسو ختم نبوت نه مني هغه کافر دیو کنا چسو قیامت نه مني چسو احادیث صحیحہ نه مني دا کافر دیو کنا او تو تا کافر نه تو سر بیا مې یره داسې کړې بای ټول مونږ انسانانو د انسانیت په توګه باندې او دې دې د پاره او پاره مو لږه کړې دا باطل پرستو او دا غیق پل نان گورنمنٹ ارگنائزیشن کار کوي دا تحریک پخل کو کچلی پا دا غیق پر ملی سرا غیق ویو غیر کو چیرنا نه ہے او اپنا چوڑنا نئی ہے سوئی پچه پیغمبر غیر نه لی ابو لحب نچیر لی دا رنگی دا کو پار ابو جحل دی نچیر لی بیا خو بخب پکوله لا خوشاله <سؤال> زندگی تیرې ده نه باطل بچې ره خپل اكيدبه پر دینه او باطل بسکه په باطل رد کې وګره خاص دا د ایمان ایسته ده د ایمان ایسته ده د باطل خبرو رد ده دا غیر زموږ تبلیغ اله مشران رد منکروي تاسو با دا منکرارو رد کوئی چې دا کار ناروا دی دا رسم دی دا رواج دی دا بدد دی دا کار د کپر دی دا دا شرک دی دا با نکوئی دا غی توییسا نهی انیل منکر ایتا سوئی نو دا با کی دا دا انبیاء ابراهیم علیہ السلام پلاتتا ندی اولادو و توی یا ابتی ایزا ما بابا جانا اینی اراکا و قومکا بی دولالی موبین زدتام وین چتا سو په ہدایت زیوینم تاسو تاسو کوم په گمراهي خارکه وقل يا ايها الكافرون هو يا اي نبي رسلام اي کافرانو څنګه توه اي اي کافرانو لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نکوم نه قلبي نه بدني ما تعبودون الا الله او تاسو عبادت کوئ دا چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبود او نه تاسو عبادت کوئ ان کی چې عبادت کووم او زه نه آئنده عبادت کووم کی چې تاسو عبادت کوئ او نه تاسو عبادت کوئ په هغه طریقه چې کووم لكم دينكم ولي دين تاسو خپل کار کوي دا خپل کووم نا تاسو له سزا تاسو د دین او مال را بدلی زمان دینا او دا صورت مکی دی بیا لکم دینو کن ولی دین با پکی نیو چه کل بیا کوپر والا ستا خلاف میدان تشوی کنا بیا تا اخفل که ویمون بخفل که و بیا قرآن کی اللہ وی پزور بر رقاب دی کپرانو تا د سرد دا, سر دا گانده وخی او دا سی اوخی حتا اذا از خانت و موم تر دی پوری چی خوی نتوی که دا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتحان سورة النصر ده دي سورة يونن دي سورة التوديع توديع الوداع ندي الوداع رسغتی وي قالت ده سورة نازل شو كانا نو سيدنا ابو بكر نصدق رضي الله تعالى نهو اغفا جلاشو مرګرو ته وی ولې ولې ځاळी وي په صورت کې د نبی رسول الله عليهم السلام اشاره ده چې نبی رسول الله صلى الله عليه د دنیا نزي یو حدیث پاک کې مرزي نبی رسول الله صحابه کرامو په منس کې ناش دی نبی رسول الله مرګرو ته وی ان الله خير عبد الله تبارك وتعالى یو بنده اختیار ورکو بین دنیا والاخره ستا دنیا خو خادو کا اخرت دې خو خدي نو فقطار الاخره اغه اخرت ورکو نور مرګریب پیغمبر دې چا کیسه بیان کړي چې الله یو بنده تا اختیار ورکو چې دنیا ري خو خادو کا اخرت اغه بنده څوک اخرت یې ورکو پباکا ابو بکر ابو بکر فجلاشو مرګری مال ها زه شیخ یب کی دا شیخ علي جاړي ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې دا نبی علیہ الصلات والسلام زان یاد یې کړه پیغمبر بر دنیا نزينو جالم بنا اذا جاء نصر الله والفتح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ داغه خپل کمیټي وا نو پایې کې دې زان سره یو کشر قسم کې نو او هغه کشر کس شو دا د نبی علیہ السلام د تر زویو څوکو عبد ابن عباس رضی الله عنهما بازی مرګرو وی چې دا عمر سی دا کشر الگزان سره په دې مجلس کې کې نهي نو زمونږ هم د دومره ځمنشت مونږ هم بیا غاړولو عمر سی په پوشو خوب رټی نه مرګرو ته سخت خبره نه کوي عمر سی یو مجلس کې دا مرګری نصیب نه عباس په کې نهست نو عمر سی وته وی الذكر تاسو ته صورت النصر عنوان او د دې مطلب د صورت کې الله سوی لغړی نو بعضی مشرانو صحابه وي چې د دې کې الله را تسبیح حکم کړی دی د دې کې الله داوي چې خلق به دا الله په دین کې ډله ډله داخل شي چا وې دې کې د استغفار حکم شوي دی ابن عباس بیٹا ټپک شوی ورکوټه مشوم جی په دې کې د نبی رسول اسلام عجلت اشاره را ی صورت کې د نړۍ سلام د غم د مرګ هغه پیغام دی اجازه انا رسول الله کله چراغ امداد د الله یا کله چراشی امداد د الله والفتح او فتحہ بعضوی د فتح نه مراد فتح خیبر دی سوقوی د دینه ټول پتوحات مراد دی وغره خبر ادا دا چې د دینه مراد فتح مکه ده سنت نه مراد دی مکہ پتھکی دل چی نبی علیہ را روان دے او دس ہزار جان نسار صحابه کرام ورسر دي او مکی تا انداز سره داخلی یو آغا وقت چې چی پا مکہ کی پیغمبر چا نپریخو دو او نبی علیہ السلام د قتل منصوبی جوڑے کلے وے پا دارو ندوکی را جمشیو دا دی سریس غم کول پکار دي. اغیی پا دی میتنگو چې دی وجل غواړي او ټول باورتا دا کور مخی تا ادری گو دا یو یو مشر چه دی سنگ روزی پا یوزدی وی پا تورو گزارو نو کو دی با دا چاچانا با دا او دیت دی ور با نو دی پا دش پی طول پا انتظار اولاد دی او نبی علیہ السلام و سلام تا اللہ وحیو که محبوبا بس سیره دی مکیه نزا به حیرت اگده واقعه دا دا سیره کتابونه لگ متعلقه کوئی مذبم تیخلی دا پیغمبر سر دمین محبت و اظهارم دی دا داگه دا جنب خبریگی اما او سبب د برکتونم دیخوا پا کورونو که خامخوا دا سیرت النبی درس او تعلیم کوئی دیکی با زمون زنانا نارینا و عشومان دا با طولا دا پیغمبر دا زندگی نخبری گی او که تاسوه په سیرت خو په زرگاو کتابونه دي په آره بے دي په آره جبه که په اشعارو که دی داسې سیرت کتابونه شته چې هغه مصانب پایه کې لگه دلی او بینکتی تکی راو ام کری دي لکه او زال ده نو زال پایه که نشتا دال پا کشتا زا پا یو منه ده خوب پا کتابونو کتابونه بیا یو بیس 25 سال مخکي عالمي مقابله شي او سيرهت په نو باندې نو پدیکر دی هندستاني یو عالم دی سفي الله مبارک پوری رحمت الله عليه هڅو کله مخکي وپاتشي دي نو هغه پديب عنوان پدغه مقابله کي عالمي ايوارد غستو دغه کتاب نوم دي ال رهيق المختوم په 200 روپي کي دا ځان طرف را پیدا کی دا لګلګ ګوره پیغمبر د پیدایش حالات دی بیا د نبوت حالات دی د هجرت نمخ حالات دی بیا د هجرت حالات دی بیا غزوات دي دا به کم کم مرګی ځان طرف را پیدا کی اصل اس موږ ته وها الریح دا مختصره غون پیغمبر علی السلام سیرت دی نو نبی رسول الله مکی نه یې سو وجلوه او یو داسه و خراغي الله اکبر کبیرہ چې نبی رسول طور پټکی والي او په اوه باندې ناسیو آو مکی ته فاتحانه اندر سر داخليږي د دا پټ مکه جدا وګدا واقعیا ده ولفتح د دینه مراد مکی د مکی فتح کیدل دي بیا څنګه کو تختید سموسل اکثریت مسلمانان شو هغه تختیدون کو کیو د ابو جاهل زويمو څو وګږي دا بوجهل زوی د غنوم د اکرامه د اکرامه خزرالا نبی رسول الله دا, دا, دا, دا بوجهل سوا ان ګوري وکړه د غړ دشمن ان ګورالا وي پیغمبر ز درته د اکرامه د پاره امن غالم پیغمبر وي امن می درک په شرطه چینو روي ولا اکرامه رضی الله عنه بیا رضی الله هو آل شو آل آل یا هغه وختې خو نه یو ک کې سرور شوې حجرت کوي بی پسې راغلی دا هغې تعالاش کوي اکمه هلته په کشا کې اوجو حاله را پی شو هلته ک ش باندې بعدې مخالب راغې نو هلته اغ نور مشرکانو چغې کې یا الله خیر یا الله مدد یا الله مدد دیته غلاته او منناته یو توی چوب دلات منات مون دلتا وانه لگو رے دلتا لات منات سنگی جلح دی اخو زمون خدایان دي دلته دحیاب کی پکی سی کی لات منات نشی را مدد کی دی دلتا مون یو الله را مدد کوو مشرکان دي دی. دیوی خوا زماغو محمد سر جگر پا دیو شی اخوی لات منات سنشی کولی ورسو یو اللہ کئیو دیز لز لکی ویو که دی مصیبت نبچیوم که نزب زم دی پیغمبر لاس که با لاس ورکوم دا بوجه هلزوی وی دیخوینی بی بی را دا یا اکراما یا اکراما راو پشا تا دا پارا میں امن غفتی دی اگو توی خزی تا با مسلمان شوی اجوڑی ما پا دو کبوزی وجنی میں پی تا سره سر, سر بود دی چه ما د پارا امن دی وي تا تا پتشتا پیغمبر علیہ السلام چې مکی ته راتلو او داغه سر کې مطور پغړای وا ما پیغمبر ته ویج زبای کرامته ثبوت پیش کومه هغه وخت شناځي کډ نه وکاله نبی رسولات والسلام پټ کېږي فقیک کینې ولو وې کرامه پیغمبر پټ کې زبون د پیغمبر کم اخلاص کم کردار او بیا چې کرامه روان دي د خطرناک دشمن زوئی آغا دشمنو چه کلا سر تکڑکی دو ابن مسود توی پیغمبر تا دیو آیا پرون من بدی شوئی او نن ملکی گم نن میدایین زیاد بدی شوئی دا آغا سری زوئی را روان دی لما پیغمبر و تا پاس دو مرحبا مرحبا مرحبا بالمحاجر راکیب ای محاجر تا مرحبا مخه مخوا نوال فتحا دین مراد فتی مکده इजاج نصر الله کل چراغ امداد الله والفتح او غلباء فتح او شوا و رايث الناس تبوین خلکو لارام چې داخلي غیبات په دین د الله کې ډله ډله ډله ډله خلک د الله په دین کې چې ما کفاته شو را روانو کنا ای په دغه خلکو کې یو تن راغلې دی اغا اغا صدی رئی چھو در نبی علیه صلی و سلام تری دیر پا بدرده سره شید کړی ده اغا امر اغلا ما با پیغمبر علیه صلی ماط نکی اغا اغلا ناس دی پک تار که نبی علیه و سلام چود فوقت و اغا ام توخشی توخشی قاتل و غمی زمان افرا اغا قاتلی پیغمبر تا اغا د او حض منذر را مقیت شد او جیزی آغا اغلا او دستا اے اسلام آم کبول دی مرا امام پیغمبر ما پک او پدغه پته مکه پر زباندی نبی رسولات و سلام عام اعلان وک وذن ار اعلان کوم چې زما روح یوسف علی سلام خپل روح تکل او تاسو زما روحه تکلیف نه غړي رسولیو پیغمبر علی سلام ورتا اعلان وک لا تسریب علیکم اليوم پتاه تاسو باندې اسما لمتیا نشا بیاو وتا نه چې تاسو په ماغه لریو غندو نار اچولیو دا سړي متائب کې دوه اخفقړيو ما او تاسو ماته په ماري کې پښټ کې ساده چولیو ا متاو زمستر کې راوتې وي ابو بکر د بیا اخلاص کړيو ما یو خبر د خفقان نشتا بس لا تسریبا علیکم اليوم او پدال راځو ابو سفيان ورتوي جي ما د پاره بسو پې کېږي او کنه وای او ابو سفيانا چې کم خلک ستا کور تر شو نشو کنه غیته موایيو او دا لا زما په کورې خلتن نه را ځي زه چې کوم خلککه په حرام کې راجه م شو م حرام کې و غ خوم لږ دی الله اکبر کبیره دارنګې ز اووسپیانه چې ته چې چازان چې ور کور بندکه کا نههغته موایو تا د دشمن ابو ووسپان د کو پر غ لییدو رضی الله عنہو رو بیا ایمان قبول کرے دے او بیا جان سار صحابی کردے دلے دے ورآیتا تبوین خلقو لرا چې داخلی کې بفدین په اللہ کے دلے دلے نو پا سب بے بحمد رب بکا نو فاکی بیا نوا پا ستاین دا رب ستام پا سب بے ہو سب بے حسمان دا سپا تی رام چ الله د الله پاکي بیان وا د الله به څنګه پاک دی الله پاک دی الله پاک دی الله سب به د الله پاکي بیان وا څه مطلب هغه صفات سلبيه هغه بیان وا چې دا د الله د فارن نشته د الله شریک نشته د الله محصل نشتا د الله مشابی نشتا د الله ولد نشتا والدي نشتا بيبي نشتا الله پاک پاک دی د جہلنا د غفلتنا د خوبنا د ست دیوالنا د بخلنا د فنانا د مرضنا الله د ارکس کس عیب او نقصان نه پاک واستغنم بهمد ربک حمد حمد ویلیکي صفاتی ثبوتیا اے اللہ خالق دے مالک دے رازک دے اللہ اولاد ورکول والدے اے حمد وی پا دی وجہ احادیث ومبارکو کیا مرازی تاسو سبحان اللہ الحمدللہ وائے خوزانی با مطلب گو ری پویا وائے اسے نا تذبوبانی سبحان اللہ ذر پی ریوے او یکین دے پا کونجکو پتارونو دے پسد بے بحمد رب بکانو پاکی بیانا وپستائن در افستام وصف پیرو بغنغواله د الله نام انه کان توابا یقینا الله توبه قبل ان کے ذات اللحب دا مکی صورت دے پدی صورت کې اخروی او دنیوي انجام د دشمن ذکر کای مکی صورت کې د الله دا مدد واده شو کړه الله امداد راغی یا د الله امداد برای شي نو دی صورت که د الله د مدد یو جلک خی چه غد دشمن دنیاوی اخراوی انجام ده تبت یا دا ابی لحبه و تببه دا دی صورت گن نمونه دی یو نم ده دی, دی صورت مسده یو نم دی صورت اللحبه یو نم دی صورت تببه د ابو لهب تو لزندګی د پیغمبر په خلاف کې تیرې شوې دي صورت کې زیرې دي په هلاکت د دشمن سره چې کله روښکاوټ زایل شي کنه نو کله په دین کې داخل شي تبت یدا ابي لهب و تب دا ابو لهب دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخترو دي سو دا د نبی رې صلالو تسالم سکترو تبت دا ماخوذ د تباب نه د تباب معنی دا قطعه او هلاکت هميشه لپاره خسران والا یعنی دا ابو لهب دا د ار کسم ما خیر نه خالی لا سونه ولا ذکر ک تبت هلاك شو لا سونه د ابو لهب یا هلاك دیشي لا سونه د ابو لهب او هلاك شو دا لا سونه زکه ذکر کاو چې په داغه پليتو لا سونو په داغه غند لا سونو د په غوب او پاک جمیل اجمل حسین احسن په هغه پیغمبر باندې گذار کړو په داغه پليتو لا سونو الله اکبر کبیره او دی ابو لهب پیغمبر طویلی وو چه تبا لکا یا محمد اے محمدا تا دی تبا شه تامون دی مسلو تراجمه کو چه عرصه والله اللہ کئی کلیمه وای کامیاب بشه و تبا دی شه او د کانو گزارونه پی کولو اللوی پیغمبر تبا نه تبا دا بول حب تبایی او تبا شو دا تاریق المحاربی رواید دی اغاو ای چه دا ظلمجاز بازار کې می یو نو عمر یو نو جوانونی ده دا څنګهیت اورځي او خلکو ته وی ايها الناس قولوا لا اله الا الله وتفله اي خلکو لا اله الا الله و کامیاب بشه دي دا خلکو ته دا, دا دعوت ورکی دا تبلیغ کوي خلکو ته وي شات پس یو سری دی ژوله کې کہانی دي او بد گزارو نه کوي د بدن زخمی شوي دی ما تفوسو کوچه دا سوګ دے ما توویلی شو دا نو جوان چې یو یو خې میتا غني تا ورزي او اييها الناس قولوا لا اله الا الله تطليحو دا محمد دے دا نبوت دا وکړې دا ورپسي چې دے دې تر دے ابو لهبو تبت <تصفح> دا ابي لهب و تب ابو لهب د کنیت سي د د اصل لم بد اوضاد د بدول اوذا بدل مطالبه سر دی نوم سره زیات مشهورو په سره زیات مشهورو پهغ مشهور نوم سره ذکر کا یا د بد عضزا نوې چې دی دا شکی نومو نوقرآان کې الله دا به شې نوم ذکر نه او دریم دا چېلهم شغلو ته زاډ نورانی شکلو تک سر سپینو ده ده دا چا فرنګ مدو کې کیږي ښا غض الرحمان بابا وی منځي ګوره چې څنګه دې کې مټا کو ډير کولې سورس پينو د مخې سم شوراګان په ختي غل حب شغلو توي ريز الذي مغنى شغلي لاسه ختي لذت وتابل حب ويا دد تخصيص یو کر پیغمبر کو نورم دشمنانو دا چون کې د کور کنا اچې په کور کې د له دشمنی یوغه دغه نقصان ډېر زیات دی چې تاسو په او په کور کې تاسو شرمیا او هغه سره د عزت سره خیال نشي لازم ما په قانندان کې ګوره پیغمبر دی او دغه دون لوی مقام دی د نورم دشمنی کوي تاسو دښمنو دغه رکاوټونه اچولو او هر ځای رکاوټ اچاو بلدی هاشمي مو سو هاشمیمو قريشيو خسته شکل والو مالدارمو زامنيو بيبييوا د دنیا فنز ډير اشرف سره يو خدای پیغمبر مخالفو عاقبته تبايشوا تبت يدا دا تبت دعاي شردا تبتا هلاك ديشي دواړه لا سونا د ابو لهبم وتب با دا خبر دی او هلاك شو پدوان دی الله تبارک وتعالى یو وبارا واستہ و, و به ج پیرا واستہ د دنسخه د دوز روانه شوی د حق خلاف وکړه به حق مخالفت وکړه د دنه مسخه بوینتلو بیا زمونه صحبشی کسانو کته ک تاسو زمونږ دی پلار ته سفوراس کا کوړې وروړې یو جدا کوټه کې چولیو اغي چراله چې په یو وخت اسخه بوینتلو اغي مونته دا وایره چې تهونه لګي لګي بیا زم تنخواه او پتنخواه زمون خو تاسو مخه ناراضي چې زمون به وس خوراک مراک دوايي مو تیاره کا اغي